اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القياف جهنم كل كفار عنيدا مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبًا مَخِ لَمَسْلَا غَذِكَرْ شُوَا جِكَمْ شَيْتَانَ غَا فَإِنسَان مُسَلَّتَنُ وَغَبَا اوی جِعَ اللَّهَ دَا كَابِرْ دَي او دار راغل ده و پدبان نیما محنت کڑه ده ورخشاک ده یعنی حاضر ده جهانم ویشتو ده پارا نو اللہ تعالی با پیسلو گی مخ یو بزرا سائی کې او بل بسر شہیدی گوائی او یو بے شړی را کاغی نوالابو پرمائی دی دوالو پرشتو تا حل کیا فی جهنم او غرزو اعتاسو دوالا دی کافر او غرزو اعتاسو دوالا فی جهنم آفا جهنم کی کل کفارن عنیدن هر یاو ډیر کافر زیدی انسان دارا دی اولی جهنم دار من ناعی کې د خیرو حق دلای منکو حق دوندای منکو اسلام منکو چې د ټول نډیر لوی خیر دی مننه ډیر منکو ان کې د خیر او معتد مریب او تجاوز کوون کې د حدنا مریب ان شک او زون کې خلکو خلق لرا یا شک پرو نو له دا سره انسان نو دا نکار خبره ها کفر ټولو کې نکار شي بیا دا حق بیان سره دا حق مسلې سره ضد بیان نه کارشه ورپسې خیر منکل چې هغه اسلام دې حق الله او حق العباد دې نو دا ځان نه کارشه او بیا په شریه قاعده کې شریه مسلو کې شک کول د ځان له نقصانې شې دې نو دا ټول هغه څه پاتېږي انسان جهنم ترکاګي او جهنم والو څه پاتې نو بیا دا خبره چې دل تعالی جل جلاله پرمای د دوی پرಸ್ಥیت ته چې دیغه جهنم دوله او بل ځای کې راځي وي خذو بالنواس والاقدام خذوه فغله غني پرشته راځي نو یو جواب هغه نور او لما اوکړی دی مانا دا د چې تصنی پهکیا الکې په ماه راي لکه کفا پهه کف کف دا د تکرار د پار را تنی د پاره نه را ځي نی دلرا ل د لره په ماناوانې یا دا د چې دی کې په دو پرشتې پرو کې او دا نور چې ځای په بیایانږي نو هغه جهنم کې د ننځه کې راځي کې راځي ثم بسلسله 70 زر انفصل کو بیا تړایدلره په زنجیر کې نو هغه جون کې جهنم کې د ننځه سره متعلق دی او د بار نور وشته والا اغه ذات دی والله علم او حال الله وو فرمایي دی کې دا غنده صفات او دنیا کې غنده خبرې وي نو لحاظ ده جهانم تولیه نور گنده سپاد بیانی اللذی جعلا ما اللہ الهن آخر زکده آکسو چه ده گرزوله والله تالا سرا الهن آخر بل خدای نو دا یقا غٹ جرم ده ها غٹولو نا غٹ جرم تالا سر شریک جوڑول دادا سه جرم د چې دا خیرت کی نماکی کربونو سال بطیر چهو ده بور کی برو کربونو کرولو نا اربونو پنا کې دل نش ته به د جهنم چې کینی بس له وسوځي پنا وبشي د ریوی جن ایمان محفوظ ساتل بکاري د قبرو نظر چې جنن ماملي شروع دي نو ډېر خلک د ایمان نه پاک نو الزی جالم الله اله اناخر الله پرمحي دې هغه کسته چې دګر زول دې الله تعالی سره اله اناخر بل خدای نفال کیا او غرزا و عدل ردوالا فی العذاب الشدید پا عذاب سخت گئی السخت و عذاب تا دے ورولی نو قال قرینوه ربنا ما اتغیدو ابا ده پوری انخطی دے با غب پوری انخطی شیطان حالتا جی دا دا شیطان منلی نونالتا بودوی تا گوم را او دا بلبه مو چې کاځ زما د دمس کې بود المشرکین په بیسل کرین زما دده دکی مشرک او مغرب فاصله وی چې د مشرق کې ونظم مغرب کې او چې د مغرب کې ونظم مشرق کې دا تمنا وکي یو روجی سبا د تمنا کې چې شیطان مشرک کې ونظم مغرب کې نن تنه مشرک کې شوه غره مغرب کې ابر دالا دور دزان لري ساته چي اگر ات وسوساجي نو بس اگر ات کواب پاغي باندې عمل مکو الله او الله رسول چي سوي پاغي باندې عمل کوا نو سباله بيا تهمننه کې نو الله پرمې قال کرینو او بو ويده د کرین کرین لفظ مقارن عربه کې تړل شوی د شیطان کې سره بټه کې نو دې وزرم بټ بررنګ کې بټه کې اوبره دره ګرمۍ له کده نیر کینو دیو سرم نیر کینو کده تبلیغ کینو دیو سرمو تبلیغ کی او کده دووٹ کمری لازی ناو سرم زی خبر دین دارا جدا کی گیتنا قرین مقارن تاوی لازم لگیدلے حدیث پاک کی امراضی نبی علیہ السلام پرمائی سی ما من حدن اللہ وقد اکیل علی وقد اکیل بھی کرینو ما <مانا> من حدن لا وكدوك کله به کرینو یو تنشت مگر پاغه باندې دا کرین مسلد کړی شوی دی من الجن جناتون ساواوې قالوا لا انت يا رسول الله اذا الل پیغمبر تو نبی علیہ السلام پرمال ولا انا نذ الا زم نا مگر ما باندې مسلد دی الا ان الله اعانني فازلم لكن الله زم امداد کړي زم شیطان جده اغه مسلمان شوه یا زم تابع شوه دي نفلا یا مرني الا بخير اغه ماتو حکم نکي مگر د خیر خبره ماته خي نو وقاله گرینو او به وایي دا غ شیطان چې جګړه جوړ شي یا بو ایتا گمرا کڑیم بل بو ایتا گمرا کڑیم ما تغییتو ده شیطان بریا اللہ دے خوما نو پساد بانی ورہ چولے پسر کشے خودی ما نو ورہ چولے ماو سرپوس وسا چولے نور کار خود اخپلا کڑی ده شیطان بخپلا وزر پیش کئی ولیکن کان فیض ولال امبعید لیکن او دے پا گمرا ہے لری کې د حاکم قال الله اللہ بودہو پرمائی يدي دا يوبل سرعون خلی دا شیطان و دا انسان دا ما اللبو فرما إلى تخت سيمو لدائيا دما دربار كي جگڑي ما كواه دلتا بموقب دا حساب كي لدائيا ما صرف بموقب دا حساب كي دفارة د حضرون جگڑي ما كواهولي ذكا دا حضر الظالم هكڑي و دنیا كي وقت قدم تو اليكم بالواعيد تاكيك سرع ما لگله و تاستا بالواعيد او هغه زور نه زما غیرهول مادر لږلی دنیا کې مې ول ید می را او اوید الله را للی اعل لالار نه جان نهمه من الجین نه نا جمعین نه الله و خام خمون د جاننم ډ کوو د انسانانونه او د جن نهدونونه معله به ټ کوي هدي سپک کې را همیشه به جانم چې خلک بہت وشته شي دا خوراک انسانان انسان و دولی او جنسن او د ولین ادانه جډه کیږي اسوځي او جمع کیږي بګي اور ډیر غټ دی نو الله پرمحي چې اب نبی السلام پرمحي چې وشته شوته د بچو وې حلم م مزید حلم م مزید چه به نور نور نور یا الله نور شتا یا الله نور شتا تر پوره پورې چې حدیث پاک کې راځي حتای دعا رب العزت فیها قدمه واللذ خل شان مطابق به باندې قدم کی دي دا الله قدم دا الله شان مطابق دده کی په تفصیل لګې نفین زی بعضه اله بازن بعضه بعضه ترغون شي قط قط بیا بیاوی بس بس بس او یہ جہنم بو حساب عزت میری قسم بس تا کرم کسم خدای پاک بس لبلا لاد کدم هغه برکاتی چې جهنم نه واخلنه شو زی او راغون بشي اول نبی اسلام السلام می همیشبې چې جنت کې بسی وای زی تر دې چې الله نور مخلوق پیدا کی آو بیا به هغه نور مخلوق الله جنت تبوذی نو دا کون. تازو مولم اس ما نشو ما یبدل قول لدیا الله پرمای ما سره فیصله نه بدلی دغه و کوم دنیا کې ما ویری دا بزړه کو تاسو ګمړی کړي لدی ته په موله ما سره فیصله نه بدلی ومان بذلم للعبید الله پرمای چیز نیم ظلم کو ان کے پخپل و بن نگان وانه نو ظلم دان دے یو سلیم معذوری تو تا عذاب ور کنے الله پرمای چیزو تا استما ہدایت لگیلو دا ظلم نے تا استما دنیا کی کلمہ در لگیلو ا ایمان در لگیلو ندا ظلمم نشته چې باہر دے ہدایت نازاب درکو او بلل بلا جرم هم نه کوم جرمم موجود دے الله ظلم کو ان نه دے جرمم شتا او دنیا کې الله هدایت در لیگلیو، تا سو پخپل پا پاگی بانی عملو نبو. وما آن بی ظلہ ملی لعبید، اللہ بو پرمائی، زنیم ظلم کون کی پپندگانو بانی، پیچ چیز ظلم آنکو. القیاء اور زوید والا پی جعلما، پرشتو تبا عیسائی کو فی جہنمہ بجانم کی کل کفارن آر ڈیر کافرین آنید انز زیدی اینا دی من نا ان دیر منک انکے لیل خیر خیر لرا موتد انت جاوز مریب ان شکی اور زید انکے شکی اور زید انکے اللذی کافر جالم اللہ ایلہ نا کې د هر ځوال دی الله تعالی اسرا الہن اخراب الخد فلقیاه ور زویتا سودوال دل را فالعذاب الشدید په عذاب سخت کې قال قرینه بوای ملګری د شیطان ربنا پالن کی اعظم ما اتغیتو مان د گمراه کړه دل را نه د سر کې شکړه دل ولكن كان لكن ود في الظلال البعيد ضا گمراه لری که حقنا قال وب فرمی الله تعالی لا تختصموا لدي تعسج گلی مک ولدیه زما خواکی یعنی په موکب د حساب کی وقد قدمت الیکم او تا کی سر مال لے او تا استا بالوعید و عید زما اقدم کی زما ما يبدلن قول لدينا بدل ما يبدلن شي بدلو قال القول بيذل العذاب لدياسما سر وما نل ابو پرميزن ما بيبلامن ظلم كون کے للعبید پبندگانو پبند باندې الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه وسلم يا الله يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم دنيا خير دث وانا الله نقول ما بيع الله الرحمن صلىنا